Тут деякі поточились до череваня, і, може б, там йому й капут був. Да Василь Невольник пізнав ватажка. Пу, -гу, пу -гу – закричав. «Пугу, головешка! Гаврило!» Хіба не пізнав Василя Невольника? «Не чіпайся го пана! Він на моїх руках!» «Еге!»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 Реєстрове собі, а старшина – значні козаки собі. Хто віддалеки забачить срібний пірнач, так і прилучається до боку Ніжинського осаула. Поки переїхав поле до Сомкового табору, назбирався за ним такий поїзд, як і за гетьманом. Сомко ж із своєю купою на конях прибуває у табір до полку Переяславського –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 Сомко, увесь палаючи, поблискує поміж лавами своїм срібним панциром. Одна в його думка ударити на Іванців табор, розмитати як полову, ті гайдамацькі купи, силою вирвати бунчук і булаву в харцизяки, коли не стало ні розуму, ні правди на Вкраїні. Іще ж не пошиковала старшина полків, і ще не крикнув він Рушай! А вже полк Ніжинський з табору й рушив. Е, Васюта не звик слухати старших, каже Сомко. Ну, дармо нехай б'є перший, а ми підопремо його. Коли ж прибігає сам Васюта конем? — Біда, пане Гетьмане, отепер ми посіли. — Що, як?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 «Якого, кажуть, чорта чекатимеш, поки нас візьмуть шаблею з безбулавним нашим гетьманом?» Да похапавши кожна сотня корогвий, собі рушили на поклон Брюховецькому.